Одного я не розумію. Навіщо було лупити його по голові пістолетом? Невже ти не подумав, що садно обов'язково приверне увагу?